Vader, dankie. Jy is ons die begin en die einde. Jy is ons lewe. Hoe sal ons maak, as dit nie vir jy was nie. Ons eer die vermoorde. Dankie dat ons onself kan onderwerp, kan oopstel aan jy geest vermoorde, om dier die woord te spreek in ons midde in Jesus naam. Amen. Amen. vry iemand is in die woord, wil ons graag luister ek wil um, voor my moed my begewe kom praat ek denk vanmorgen praat ek en daar nie soeie pad to sê ek vir hom um, om daar nog 20 jaar terug to ons hier um, na die klein skolkie, kleederskoel tegekom het by Jan ons stap al 20 jaar op pad, maar to was dit nog so klein, bieke mense en het was nie moeilik nie, en het voel vir my, of my is nie moed het om voor so baie mense te praat, nie, en aan die gebouw vir my nog meer in te medeere. Maar, ons is bykie weg in vakantie, en ek het so iets wat ek met jyre wil deel, wat jyre mag sê net mee, um, ek het gehoor dat um, die ou oorspronkelijke Hebraeus het net twee tenses, die, die, die uh, present tense en die past tense en nie a uh, future tense nie en ek gaan, ek gaan koop toe die, gaan kry Dirk het vir my die boek bestel die ou oorspronkelike vertaling van, um, van die Hebrew's wat die naaste is wat in moeilike Engels is, ek dink die skoemie mense het nie, en ek gaan kyk toe bykie um, vir gelijk toe nou en ek sien hoe die vertalers vastgehaak het Om raarig te sien Dat wat Godse hart is Dat God alles is afgehandel by God En God sê ek is nou Vandaag En um, toe hy met Abram gepraat het um, En vir Abram gesê het uh, Kom uit hier en hy wijs vir my ster En hy sê dit is jou nageslag Hy het nie vir, uh, vir hom gesê Dit sal ons vertaling sê dit sal jou nageslag wees Die ster in die hemel Soveel as hy kan tel Toe sê uh, Abram dit is jou nageslag En Abram het op die oomlik sy nageslag gesien. En hy is gere, gereken tot rechtigheid van God. En nou is ons die gerechtigheid van God. En is my niet fantastisch, as uh, ek het uh, tyd begin maak om Jesaja door te lees. En, en as ek ek, ek na al die vertalings in Jesaja, al die beloftes, dan het ek, verste, die vertalers het dit nie raak gesien, het om het lied bestee waar oor het gaan nie, het hulle al verstaan in die Hebrews, het hulle nie besef maar iets is afgehandel of is nou nie vandag nie um, hulle het alles gesê, dit sal as jy kyk en vir ees saai dit sal gebeur, alles die beloftes dit sal gebeur, en ons besef nie hoe die woordie sal in jou denken eindelijk vaststek van een uitgestelde hoop van iets moet nog gebeur nie en, um, en ek, het, ek begin al die, dood, al die goed doodkrap in my bybel, die sal want dit is nou, God is nou En, en, en so die God, een uh, uh, uh, blessing met, met soveel woord, die woord was vir my so, op niet weer splinter niet. En uh, ek wil net so paar goedies lees, um, wat ek vir myself, ach, ek het nou baar goed geskryf, maar, uh, een in Jesaja is wat hy sê, Jesaja 65 vers 16, so dat he who is blessing, Uh, himself in the earth, do bless himself in the God of faithfulness. Dit was my, vrees mooi, en, um, hmm, wat is dit nog? Ja, daar is een ander een, wat, wat ek wil, wat ek wil sê is nie, dat die woord het s'moep niet nie geworden, en ek nie besef, in sy teenwoordigheid, dit is waar ek wil wees, want dit is waar ek beleef, hoe hy omself aan my openbaar, dis waar ek heel um, tyd bewus is van Jesus is alles vir my elke oomlik van die dag en ek het iets beleef um, die vakantie wat vir my een belofte vir jere vir my in die begin van die jaar gegeet en ek het vergeer af van my, ek skryf al datums neer en toe ek nou Jesaja weer begin deurwerk en ek verander die goed nou, dat ek het kan sien dis nou, dis afgehandel, dis nou Toe kom ek op een belofte avareer vir my gegeet en ek het vergeer daarvan. En dis nie een saaie 45 vers 3. Um, wat hy sê, nou het ek om verander, hy nou pas is wat die oorspronkelijk sê, en ek gee jou die skatte, wat in die donkerheid is, en die verborge reiktomme, so dat jy kan weer dat ek die heren is, wat jou by jou naam roep. En ek beleef Uh, die vakantie, van uh, daai skatte wat nie donkerheid is, is daai wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. Jy sê, jy, jy, jy, jy sal nie sien die goeie, as jy um, wat, wat die heren vir jou in, die, in sy hart elke dag vet, die, die, die tafel wat hy vir jou voorbereid, as jy een um, uitgestelde hoop is nie. Hoop het nou vir my een nieuwe betekenis gekry. Dis nie meer wishful thinking nie hoop is nou a confident, joyful expectation of what is good, want dit is vandag en dit is afgehandeld en dit is vandag my beskikbaar, ek het, ek wil nie so kortliks iets sê, ek het a, daai skatte wat nie donkerheid is, het ek nou uh, beleef hoe die Heere vir jou gee want in een van die beloftes in Jesai, denk ek, ek dink sy Jesai vir Jeremia, wat hy sê, ek geel, wat jy nie voor gewerk het nie, en ehm um, ek het in 1994 dag by een kunstenaar uh, met een demonstratie, ek het daar een demonstratie bijgebring, en hy het vir my een pastel wat hy so da, van die, na Makoland gemaakt het daar persent gegeen, hy tof my so met gegeen en ek beharde na al van 1994 af daar die skulderij en toe ek drie jaar terug by KKNK geseen, maar hier die kunstenaar so goed het baie dier geworden, die vind ek uit, hy skulder baie min, nou is bieke syklik. En toet ons om nou in Bel gaan opspoor in, in die vakantie. En ek bring, vat die skulderij vir hom, want sy het sy naam in portlet geskuldsteken en ek wil hem net in die rechte mediums teken. En hy sief my, besef, hy was verbaas en hy, toe hy het sien ekie dit. Hy sief, besef jy hoe dier is hierdie, hierdie stikkie papier wat jy hier het. Ek sief, ek het gesien, jou goed het baie dier geword, kan jy vir my prijs? en uh, hy bel sy agent en hy, hy het hom gemeet en hy vertel die agent die mooi stikkie werk wat hy nie eers van weet nie dus waardeer hy hom vir 75.000 rand nou dis wat ek wil sê die heren geef jou wat vir hy nie eers gewerkt het nie jy hoog lekker, goeie nesne ek het net gisterd, het ons het ek gelees, wat ons veroogend gesing het, so as jy nie weet waar het staan, jy dan so wil ek gaf jylle sê in Salomonert in 15 praat hy van dat hy ons hoop en ons skuld is hy sê um, jylle wat die heren vrees, vertrouw op die heren hy is jylle hoop en jylle skuld en dan nou, gaan ek het nou lees soos wat um, Sanet gesê, dan sê hy Die Heere, denk aan ons. Hy seen, hy um, hy seen die huis van Israel, hy seen die huis van Aaron, hy seen die Heere, die, wat die Heere vrees, die kleinkie samen die groot is. Die Heere, vermenigvuldig jylle en jylle kinders. Jylle is geseen dier die Heere wat die jemel en aarde gemaakt het. Die jemel is jemel vir die Heere, maar die aarde het hy vir die mens en kinders gegee en dan besam 117 vers 9 um, om die jere sy aangezicht te soek en dan um, hierdie een stikkie in hierdie skrif my so geseen ges, hy sê ek wandel voor die aangezicht van die jere waar in die land van die lewend Goed, ons het verlede week Het ons gekyk na Die effect wat gemeende saad In ons levens het Ons het het uh, bespreek En geidentificeer en besef Die aanslag van die vijand het Is om, om Die opdrag Of die voorrecht wat God ons gegeet Om te regeer op die, die planeet Om dit Te kanseleer uit ons levens uit En En uh, So enig iets waarmee dit kan kanseleer. En nou het ons gesien, sonder geloof is dit onmoendlik om God sy sin te gee, om liefde sy sin te gee, om God te behaag. So ons het geloof nodig. En geloof het ons sê, he, kom dier die gehoor en die gehoor die woord. So as, as die, die vijand die woord in ons, in ons oor kan verbuig, as hy met gemengde saad kan kom, Dan het ons gesien, dan is dit die manier wat hy ons kan neutraliseer, wat hy ons gesag van ons stroop en wat hy kan voortgaan om te stil te en te verwoes. Ek wil sê, hoe hy kan voortgaan om sy vernietigingswerk in Godse skepping voort te sit. Nou, somme net om, om op te somme, want hy ons het laatste keer ges, paar dinge uitgelig. Ons het gesê, onkunde. Onkunde is een groot probleem, want as ons onkundig, onkundig is oor Godse woord, kan ons vergeet. As ons onkundig is oor Godse karakter en Godse wil, kan geloof nie begin nie. Want ek kan nie tegen God strijn nie. As ek, as ek die leen geloo dat God slechte goeders of ziekte of goeders oor my bring, of oor my toelaat om met my te praat of my, my lees te leer, hoe kan ek daar staan, dan, dan is ek machteloos, dan is ek verlam. En, en daarom is, is kennis van God, kennis van sy wil, is vir ons kritisch belangrik. Daarom roep Hoosia 4 vers 6 uit, hy sê, my volk gaan te gronde ween sy gebrek en kennis. En Hoosia 6 vers 6 sê, God het te beha in kennis van hom, dat ons kennis van hom moet hee. In um, Johannes 5 is het vers 20 wat sê, hy sê, hy het ons verstand gegeen om die waarachtige te ken. God wil hee, dat ons hom moet ken. Um, maar dan het ons drie uitgeligd verlede week, ons, in, in die gemeende saad, ons het gesê, in die eerste instantie, ondou jy het gesê, een klein bykie sierig, maak jy jylle die sierig. So as ek net een klein bykie wet het, net een klein bykie wet die sisme, sien, want wet kan se leer, hy sê, die gees kom, die gees van geloof, die gees wat God sy woord, as sy sintuigelike boodskap, omskakel, in openbaringskennis, in my lewe, daar die gees van God, het ek nodig, maar nou sê, sê Paulus, vir die glasjes, het jylle die gees ontvang, dier die prediking van die geloof, of dier die werking van die wet. Hy sê die oomlik as we teruggaan aan die werking van die wet, kan ons die geest. Ons of geest of wet, ons kan kies. Die twee werkies saam. Hy sê, en as ons dus net een bykie wet breng, een bykie gierweg maak jylle wegsie. Net een bykie wettiesisme in ons levens. Net een bykie wet wat ons wil toelaat, wat ons op onssel wil trek. En wat breng die wet? Dit breng skuld. Hy sê, die kracht van die sonde is die wet. Die wet het sonde sy kracht gegeen. En daarom, so lang ons aan die wet vasthou, sal ons sondars bevind wees. En as ons sondags bevind is, sal ons in een oorlog met sonde wees. Sal ons in ons levens strijd um, en onder die boom staan van die kennis van goed en kwaad en probeer onderscheid tussen goed en kwaad. Terwijl God sê, ek is klaar met die boom. Ek wil jou bezig hee, die boom van die lewe. Ek weet jou werk is die volmaak nie. Ek weet, jy maak nog foute. Ek het voorsiening gemaakt van dat jy nog gaan struikel. Ek hou nie my naals daar oor nie. Moe nie gaan vastgeef nie. Let op wie jy is, let op wat ek gedoen het, jou oog gevestig op Jezus die leidsman vol eender van jou geloof, dan gaan jy in oorwinning kom. So, ons het gesien dat, dat enige vorm van wetisisme, bring ons weer terug in die vlees en bring ons weer terug in prestatie en bring ons weer terug na die moeder van alle leens toe, wat sê, jy moet presteer om te wees. Terwijl God sê, jy het geen prestatie nodig, ek het namens jou presteer. Jezus het sonde geword, so dat ons kon word, die gerechtigheid. Nie gaan word nie, kon word hier is ook een stukje brews, nie gaan word, nie kon word, en daarom, die Engelse vertaling sê, dit, so that we might become, might beteken kon, nie kan nie, ons Afrikaanse ou Afrikaanse vertaling sê dit, sê, so ons kan word, 2 Korinties 5, 21, so ons kan word, nie, dis nie waar nie, wat hy sê, wat daar staan is, so ons kon word, die gerechtigheid van God noem, ons sê, weet moos, God het ons, kon nie Jesus opwek, voordat ons rechtverig gemaakt is nie, so, die, dis a kon, dis a afgehandel, goed, Ons gesê net een klein stukje wet. Ons, ons het een beeld genoem van gepraktiseerde ongerechtigheid. As ek myself veroorloof, om in ongerechtigheid te leven, om ongerechtigheid te praktiseer, dan stroop het my, dan steel het my my. is wat Paulus in 1 Korinties 5 vir die Korinties sê. Hy sê, as daar iemand is in jylle midde, in die gemeentese midde, wat ongerechtigheid willens en wetens praktiseer, hy sê, verwijder om. Hal my die gemeente, slim af. Hy sê, nie nie dat, dat hy sal verlore gaan, nie, maar hy sê tot verderving van die vlees, dat, dat hy buiten die gemeente, buiten die beskerming, die collectieve beskerming van Godse geest, wat aan die gemeente is, dat hy buiten dit staan, miskien beland hy in die varkok, miskien sal die peel sy oor oopmaak. Dit nie te sê nie, maar moentelik. Hy sê, tot verderving van die vlees, maar dat die geest gereed kan word. Maar ons het dit toegepas op ons self verlede week, en gesê, Ek kan nie ongerechtigheid in my leven toelaat, ek kan nie ongerechtigheid in my leven willens en wetens praktiseer nie, nou dan sê ons van mekaar nie daarmee, dat ek en jy nooit foute maak nie. Ons maak foute, ons is mense met gebreke, maar luister, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van, om willens en wetens ongerechtigheid te praktiseer. Ek hoef hier daarop in te gaan, ek verlede week genoeg daarover gesê, uh, dit kan ons nie doen nie, dit kan ons nie toelaat nie kan ek nie toelaat in my leven nie, ek kan nie ongerechtigheid in my leven toelaat nie, dit gaan my vrymoedigheid, dit gaan my gezag stel, onthou waar oor dit gaan, ek wil vanmorgen ons moet praat met mekaar oor gezag, right. Wat het ons nog gesê? Ons het gesê, die oorlevering, oorlevering, die oorlevering waarmee ons groot geworden, die oorlevering van die ouwe mense, oorlevering wat geen skrifbasis het nie, Oorlevering wat in die kerk ingekom het, in die kerkwereld ingekom het, gebruike en goed is wat ons doen, waaraf geen skrifbasis voor is nie. Om Periële Root altyd vir my gesê, hy sê, Jan, don't major in minors. Hy sê, measure in minors. Hy sê, mind in the beginning what matters in the end. Don't major in minors. Ek kan onthouw hoe ek in die kerkraadsvergadering gesit, en die kerkraadsvergadering gestop is, om die speciale toestemming gekreemd word, omdat ek meer bedas aangaat het nie. That's majoring in a minor. Wat het die das met die prijs van eerst te doen? En, ek sê niemand met die das nie zo gaan, niemand ofend is, ek vanmorgen sê, iemand met die das nie, ek is nie kwaad vir das nie, maar jy moet iets verstaan. Vers hoeveel, waar in die Bijbel lief jy van die das? Ek praat vir oorlevering van mens, hoe dat ons, in die oorlevering van mense sit. Ek kan ondou hoe het ek van Kempton Park af kaap toe gerei, en af, af wat potjes toe, om toe omgedraai en terug gerei huis toe om pakklere te gaan al wat ek vergeet het, en ek wil keert toe gaan in die kaap, en ek kan nie gaan, as ek nie pakklere het nie. Oorlevering van mense. Maar dit right, is nie belangrijk nie. Noud ons hierdie ding aan plek. Ons het nou, ek vertrou, ek vertrou dat jylle hierdie ding gehoor het verlede week. En dat jylle besef, wat er wat er subtiele aanslag um, uh, gemengde saad op ons levens gaan hee. En daar die, die Heere sê, in, in 22 en hy sê, jy gaan beide die saad en die opbrings aan die heiligdom verloor, as jy gemengde saad die lewe toelaat. Toe so, ons besef, dit is een ernstige zaak, om nie ons op te hou, met gemengde saad. Goed, maar nou verstaan ons dit, maar nou moet ons in gesag kom. Dit nou als goed en wel, om al hierdie goeders te doen, maar nou, nou moet daar iets gebeur. Jy sien, uh, ek dink dit is in dink nou skielik aan een skrif ek dink is in Matthäus kom ons kyk daar by Matthäus 12 ja, Matthäus 12 vertel Jesus hierdie beeld Matthäus 12 by vers 43 en die zon toe wil blaai He, kom, sê, en wanneer die onreine geest uit die mens uitgegaan het gaan hy door water plek en soek Rus en vind het nie dan sê hy, ek sal terug en aan my huis waar ek uitgegaan het. Hy kom en vind het leeg, uitgevee, en versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geest, beslechter as hy self, en met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens, word erger as die eerste. Hy sê, so sal het ook wees met die die bose geslag. Hy, eindelijk, as ons dit nou in, in, um, in sanetse termen lees, so is dit met die die bose geslag. Hy sê, die bose geest, gaan uit, en dan vind hy geen plek vir sy, vir sy voet nie, en dan kom hy terug, en dan krij die huis uitgevee en versierd. En dan gaan hy al hy sewe erger. So wat ek jou wil sê, is dit, om al die goeders, die gemengde saad uit ons levens uit te skuif, maar die huis nie te vol met die woord van die lewe nie, om die huis nie te vol met substantie nie, met waarheid nie, met vrijmoedigheid, met lewe, met die teenwoordigheid van Godse geest nie, gee ons die, die vijand net een betere hou vast. Ek hoor mooi wat ek sê. Julle weet mos, as my rekenaar skoon is, as hy harde skuif leeg is, dan laai ek mos makkelike program, ek laai net so makkelike virus. En dit is precies wat hy van praat. Goed, so net, net terloops. So, wat, of, wat wil ons doen? Ons wil nou, Ons het nou die huis uitgevee en versier. Ons het nou gesê, ons het klaar gekry met die oorleveringe van, men, van die oude mense en die ge oorgeleverde gebruike. Ons sien dit nou vir wat het is. Ons het klaar gekry met die wet. Ons het klaar gekry met gepraktiseerde ongerechtigheid. Ons het afstand gedoen van al die goeders. En ons sê, jyre, waar staan ons nou? Nou sê die jyre, ek het jou teruggebring in gesag. Ek het jou herstel, want ons het vrede sondag die schrift gebruik in Romeine 517 wat gesê het, at die die misdaad van een die sonde in die wereld ingekom het, of die dood geheers het, hy sê, veel meer, sal hulle waar die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, die geskenk van Godse gerechtigheid ontvang, sê hy in die leven heers, dier die een, so die heerskapie moet nou terugkom, God soek dat ons terugstap in die heerskapie, en nou, nou kom Jacobus, en Jacobus sê, die geloof sonder die werk is dood, so as ons die geloof het, om ons te raak van die wethisisme, As ons geloof het om ons slaadraak van die ongerechtigheid, as ons geloof het om ons slaadraak van die oorlevering van die ou mense, ons is nie meer onkundig nie. Hy sê, maar dit ga nie oor in hy aksie nie. Dan het dit geen ware nie. Hy sien, ons kan dus al die theorieën van wat nodig is om nie gemengde saad te heen nie, om die vijand nie by ons te laat roof nie, maar ons sta nie in gesag nie. Hy sien, en nou, nou wil ons vanmorgen by gesag kom en sê, Hoe staan ek dan nou in gezag? Ek het hierdie week een paar gesprekken gehad met van julle en met myself. Oor hoe staan ek in gezag? Hoe werk gezag dan? Jy sien die eerste een wat ons moet besef is dit, is ek die gerechtigheid van God? Het ek dit aanvaar? Het ek dit in absolute aanvaar? Maar jy sien, as ek, as ek nog in gebrek is, as ek nog elendig is, as ek nog zonder is, wat die gezag het ek? wat sy kracht kan werk in my, dit kan ons net werk, as ek, as ek is, God gesê, kom laat ons mense maak, na ons beeld en gelijkenis, en dat hulle heers, wie heers? Mense, na God sy beeld en gelijkenis, kan ek het wees sê? Ek sê, die mense wat heers, is die wat heers, wat na sy beeld en gelijkenis gemaakt is, so as ek, as ek nie met God saamstem, dat ek na sy beeld en gelijkenis gemaakt is nie, kom ons, stel het anders, as ek nie met God kan saamstem, dat ek gerechtverdig is nie, door sy bloedoffer nie, Wat een vrijmoedigheid het ek om gezag te neem. Wat een vrijmoedigheid het ek om, om die vijand aan te spreek. Kom, sien julle wat ek bedoel? Dan kan ek ons niet die vijand aan spreek, nie. Daar daar nie gezag nie. So, daar moet een vrijmoedigheid wees. Nou, nou, kom die skryver van die hy maak het vir ons makkelijk. Blijf gauw soms na die 10 toe. Die 10, daarby vers 17. Wat julle so goed ken, wat hy sê, uh, die breers 10, 17, hy sê, An al sondes en oortredingen sal ek nooit meer dink nie. Dan sê hy by vers 18, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Hy sê, as daar nou vergifnis vir die dinge is, dan beteken dit die offer vir sonde het verval. Hy het het klaargebring, ek hoef het nie weer te breng nie. So daar is nie een offer in die toekomst nie, dankie Sanet for daai. Die offer is nie in die toekomst nie, die offer is nie verlede. So daar, die offer is gebring, so daar is nie meer een offer oor nie. Hy sê, en as daar nie meer een offer oor is nie, dan betekent dit, die offer is klaar gebring, die prijs is klaar betaal. Daarom kan vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan. Ons gesing vanmorgen, Father, we have confidence by the blood of Jesus. Is dit nie wat ons gesing het nie? Dit is 19. Terwijl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in, in, in, in te gaan dier die bloed van Jezus. Ons het nou vrymoedigheid om in die heiligdom te staan. Wat betekent om in die heiligdom te gaan? Gaan ons nou in die tempel in? Waar is die tempel? Ek is nou die tempel. Raai, right, nou, nou, hoe gaan ek in myself in? Als ek dan die tempel is en nou, hy sê, kom ons gaan in die heiligdom in, hoe gaan ek in myself in? Help my bietie. Werk dit. Ek besef wie ek is. Met ander woorde, die gewaarwording, die aanvaarding van wie ek is, dat ek die tempel van die Heilige Gees is. Met ander woorde, dat die Heilige Gees binne in my is. En as die Heilige Gees binne in my is, wat beteken dit? Hy sê as die Gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Kom aan. Hy sê Hy is met, Jezus is met kracht verklaar dier die gees van heiligheid, as die Seen van God dier die opstanding en die dode. Wat er geest woon in ons. Die geest wat Jezus met kracht verklaard het as die Seen van God dier die opstanding en die dode. Dis die gesag wat ons is. My sien om in die heiligdom in te gaan, betekent dit om die vrymoedigheid te heen, om te verstaan en ons sê dit vir mekaar en ons sê dit en sê dit en ons hoor het nie. As onhaarde dan ook stom dat ons hoor en hoor nie verstaan nie, kyk en kyk en glat nie sien nie Hoe lang, hoe lang, ek, ek praak van myself, mense, hoe lang moes ek hoor, dat die prijs betaal is? Hoe lang moes ek hoor, dat daar geen offer meer oor is nie? Dat die offer klaar gebring is? Maar as dit die geval is, dan kan ek ons in vrijmoedigheid staan vanmorgen. Dan kan ek ons aanvaar, dat ek voor die staan. Omdat jy wat ons gesing het vanmorgen, Through the blood into your presence, Holy before the eye stand. Kon jy dit syng? Was dit net een liedje vir jou? of was dit een uitroep uit jou hart om te sê, jyre, ek staan heilig voor u. Want u kyk na my stand en nie na my wandel nie. My wandel is nie heilig nie. My wandel is vol foute. Maar my stand is heilig voor u. U het u self vir my oor om my te heilig. My gereinigd dier die waterbad van die woord. U het my sonder vlek of rimpel verheerlik voor u gestel. Dis wie ek is. En as ek dit kan aanvaar, dan kan ek sê, jyre, maar dan, dan het ek moes gesag. Dan is ek moes dan het ek moos geword, wat Hebreus 1 vers 3 sê, die afdruksel van die wees, die afskynsel van die eerlijkheid. Ek verstaan jy, as ek en jy nie by die punt kan kom, om ons so te sien, om jouself te sien, as die afdruksel van Godse wees as die afskynsel van sy eerlijkheid. Nou ek jou iets vraag, jylle my nou vir my moet jylle hande wees, wie van jylle sit hier vanmorgen en sê, ek sien my so, hy daarom so 3 of 4, dankie. Maar die vrymoedigheid is ookie soe, jylde mal soe heavy nie. So, wat ek wil sê is dit, besef jy, ek kan dit nie sê, as God sy geest, dit nie in my ingespreek het nie. Ek wil dit sê, ingegrafeer het, hy sê, ek sal my, my, my wete, dis a wet hierdie. As jy praat van een wet, soos een wet van zwaartekracht, is dit een wet. Omdat een vir amal gesterf het, het amal gesterf. Daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Daarom is ons nieuwe skeping. Hoekom? Omdat ons in Christus was, is dit een wet. As ek in Christus was, is ek in nieuwe skeping. As was ek in Christus? Ja, ek is in Godse oor nieuwe skeping, so dit is wet. En as Godse geest nie die wet in my hart skryf, en dit in my verstand ingrafeer nie, sê, dan kan ek nie in vrymoedigheid sê. Ek is die afdruksel van sy weese. Ek is die afskunsel van sy heerlijkheid nie dan gaan ek in onvrijmoedigheid bly om gezag te neem. Ek glo hierdie goede, maar ek bly in onvrijmoedigheid oor gezag. Ek wil julle weis hoe vrijmoedig was Adam. Want die Heer God voor Adam gemaakt. Hy het omgeformeerd uit die stof van die aarde. Hy was volmaken, perfect. Hy het in, die, in sy neers die asem van die lewe geblaas, hy het sy geest in omgeblaas. Kom, ons bly naar Genesis 2 toe. Vers 7. En God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asom van die lewe geblaas. So het die mens dan een levende soel geword. Hy sê, hy het om geformeer, die woord die jatsaar beteken, hy het alles wat in die mens is, hy die mens, het hy, hierdie klomp informatie, jy weet as ek, as ek kyk na vandagse cellfone, ek onthoud toe cellfone uitgekom het, In hierin was het 94 rond, toe het ek so baksteen gehad, hy is omtrein so groot as sy baksteen, allemaal halwe baksteen, platterige baksteen, maar al wat hy kon gedoen, hy kon bel. Nou het ek so eniekie, en die ding is een volledige rekenaar met, jylle weet wat, die jongmense sal vertel wat alles op om, ek weet nie wat sy alles op om nie, hy is meer op om as wat ek weet. Maar wat het gebeur, al die technologie is in hierdie klein vormpje ingedrukt. Hierdie, hierdie klein selfoinkie het meer data, meer vermoeën, as wat die groot rekenaars wat, wat vertrekkenvol gestaan het, gehad het, toe die rekenaar begin het. So, jy sien jy die technologie, wat ingedrukt is in hierdie klein in. Nou, dit is precies wat, wat die skrywer van Genesis, Genesis von Zies sê, hy sê, God het die mens gejatsaar, hy het om geformeer, hy het hierdie tom technologie, hy het die vermoe om die rekenaar te ontwikkel. Het tegen hom ingedruk. Wie het die rekenaar ontwikkel? Die mens. Waar kom die ding vandaan? Waar kom die technologie vandaan? En die mensheid. Nou kan julle jy, jy as voorstel wat vir die mens moeilijk is. Nou so het God nou al die technologie in, in Adam ingedruk. En, en, en hy het omstaan gemaakt. En dan sê God, jy sovol maak, maar ek moet hierdie goed activeer. Sonder my gees is jy net, een, hoe die ouge sê, a glorified klont. Jy is net a klont. Jy is net a klontgrond. Hy sê, so, as jy my gees het, gaan jou siel levend word, dan gaan dit jou siel activeer, en gaan jou siel stimuleer. Wie wat is van jy, interessante van die goed? As jy denk oor, um, oor, oor die mens, as jy kyk na die ontwikkeling wat daar in die mensdom kom, waar het die groot ontwikkeling, waar die renaissance vanaf kom, waar het ontstaan? Het in die christendom ontstaan dit het ontstaan waar Godse Gees beweeg, waar een mens siel levend word, tot die potentiaal wat God in hom geplaas het. So ek wil hier met iets verstaan, as ons na die skepping kyk, as ons na die skepping na die dieren kyk, na die planten, na die aarde, na die mens, dan sien ons dat God hierdie enorme potentiaal van sien, want God is in die sien bezigheid, God is liggen om geen duisternis nie. So, so as ons nou licht neem as energie, as lewe, en ons sê, en God is geen duisternis nie, en ons sê, ons God het in die aarde in geskep, geen duisternis nie. Gods oorspronkelijke skepping het geen vorm van duisternis gekend. Dit was net, net licht. En elke plankie, elke dierkie, elke sonstraal, elke, elke molekiel, elke atoom, het hierdie enorme potentiaal van sien. Van sien ver boor wat ons kan bedoefdink. Seen binnen om, dis hoe God het gemaakt het. En toe kom hy en hy vorm die mens, hy druk al die technologie in om in, en hy sê, kom ek, kom ek sneller dit. Alles is daar, maar is dormant. En nou kom God en hy blaas die geest in die mens in. En hy sneller die proces, vir die mens om met hierdie onzaglijke vermoe, hierdie onzaglijke potentiaal van om te kan ontwikkel. Kiek wat er gebeur met die disciples. Die disciples het die levende woord, hy het Jezus self, hy het die woord was vlees geword het, hy het die levende woord self ontmoet, hy het met omgewandel, gewandel het die levende woord voor hylle oor sien wees. Maar hy het nie verstaan nie. En toe hy opstaan uit die doodheid, nadat hy hy gereinig het, met sy boedoffer, kom en hy blaas op hylle, Johannes 20, hy sê, ontvang die Heilige Geest. Lukas 445 sê, toe open hy die om te verstaan, skilik gaan die oor oop, skilik word hylle potentiaal geactiveer om te verstaan waar die skrif gaat. En dis wat my jou gebeur. Ons het al die jare in godsdienst gesit. Ons het al die jare die bybel gelees. Ons het die salle gelees, wat nie moest gewees het nie. En, maar toe Godse geest kom, toe sneller hy die goed in ons. Hy sneller die potentiaal in ons om te gaan ontdek en te ontgin wie hy eindelijk is, wat hy eindelijk vir ons sê. En dis nou wat hy wil doen. En nou wil ek ons terugbreng nou, ek, jylle net nou gelos het, want nou ons gesê, nou wil ek sê, die tempel is nou voorbereid, maar nou moet ek en jy in, in, in geloof kom, ek en jy in, moet nou in gezag kom, en om in gezag te kom, moet, beteken het Gods Gees met die gezag in ons sneller, hoe gaan hy dit sneller, hoe gaan die proces, hoe werk die proces, want al, ons kan dit weet, maar as ons nie weet om het te, aan die gang te sit nie, gaan dit nie werk nie, ons het een computer hier, wat die besproeiing in die tuin doen, maar as jy nie weet hoe die ding werk nie, dan ga jy die goed nie aankry en jy is allemaal daar. Die water is daar, die pijpe is daar, die sproeiers is daar, die rekenaar is daar, maar jy weet nie om die ding te werk nie, rijd net wat, die gras verdroog. Al die potentiaal is daar. So jy sien, ek en jy sit met die enorme potentiaal van oorwinning, van een oorwinningslewe in ons levens, maar die gras verdroog. Ons lewenskwein. Ons bevind ons in een strijd voor oorlewing in plaas van een lewe van oorwinning. Alright, kom ons kyk, wat het gebeur. God het van Adam, uit uh, het een lewe in een siel geboord. Hy sê, ook het die Heere God een tuin, ek het die vers 8 van Genesis 2, ook het die Heere God een tuin geplant in Eden in die oosten, en daar aan die mens wat hy geformeerd het, een plek gegeen. En die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid, begeerlik om te sien en goed om te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En dat rivier uitgaan, al die goeders, hy sê, vers 15. Toe het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Om die tuin te bewerk en te bewaak. Nou, kom ons denk het vroegomlik. Die Heere het gesê, onderwerp die aarde en Heersdouwer. Nou sit hy om in die tuin. Wat van die aarde? So wat was die tuin? Die tuin was eindelijk die aarde. Die tuin was dit wat God aan om toe vertrouw het. Nou wil ek jou vraag. Wat is jou tuin? Maar ek is so blij dat die Heere dit so gedoen het. Hy sê ek het om in die tuin geplaas. Die tuin verteenwoordig die hele aarde. Maar nou verstaan ek wat Jezus bedoel het, toe sê, as jy in die kleine getrouw is, verlaak jy oor die grote anstel. As jy in die tuin getrouw kan wees, as jy in die, die tuin kan regeer, sê die aarde kan regeer. Wat baard het die mens, dat hy die hele wereld win, maar in sy siel Dit begin andersom, dit begin by die siel, dan gaan dit naar die wereld toe. Hy sê, as ek en jy in die kleine getrouw kan wees, ons getrouw kan wees in die tuin, kan ons aangestel word oor die aarde. Sê nie waar dit gaan? En nou is die vraag, wat die jou vraag, is wat is jou tuin? Wat is die tuin wat God jou in geplant het? Waan God jou geplaas het? Wat is die tuin? Die tuin is jou leven. tuin is jou huwelik. tuin is jou gesin. tuin is jou werk. Jou loopaan. Jou beroep. tuin is jou bezigheid. tuin is jou dorp, jou gemeenskap. tuin is jou gemeente tuin is jou provincie, tuin is jou land, tuin is die aarde, hoor jy waar begin het? Waar begin het? Die tuin is jou directe omstandigheid, dis jou tuin, en nou sê hy, ek stel jou aan, as heerser, ek wil eens iets verstaan, hy sê ek stel jou aan as heerser oor die tuin, hy sê ek het die tuin gemaakt, hy het dit geskip, hy sê geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid dat ons dan kan wandel, hy die tuin klaargemaak, En hoe het hy het, het gemaakt? Hoe het God het gemaakt? God het het gemaakt sonder duisternis. God het het gemaakt om die mens te dien. Maar wanneer het die moeilijkheid gekom, toe die mens uitverkoop het aan die vijand, en daar een vloek oor die aarde gekom het, gebeekie, wat het gebeur? Ons het gesê, God het nie die aarde vervloek nie. Toe God gesê het vervloek is die aarde om jou ontwil, het God nie die aarde vervloek nie. God het gesê, wat met die aarde gebeur het, hoe kom? om die arde onder nieuwe bestuur gekom het, kom ons kyk hoe dit werk. Hy sê, toe die Heere God die mens geneem, vers 15, en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevelgegeen, gesê, van al die boom mag jy vry eet, maar die boom van die kennis van goed en kwa daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sê sterwe. Ook het die Heere God gesê, het is nie goed dat die mens alleen is nie, ek so vir my hulp maak wat jy by hom pas, en die Heere God het uit die aarde geformeerd, al die dieren van die veld en al die vols van die jimmel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die weesens, die levende weesens genoem het, so moes hulle naam wees. Nou, ek wil nie, iets verstaan. As ek en jy vandag, op grond van Jezus' orde, die gerechtigheid van God is, as ek en jy op grond van sy offer, van wat hy gedoen het, die afdruksel van sy wees is, die afskynsel van sy heerlijkheid is, dan sê dit vir my, dan het ons een stem in die hemel. Het Adam een stem in die hemel gehad? Hoor wat sy, hy sê, vers 19, en die Heere God het uit die aarde geformeer, al die dierde van die veld, die voels van die jimmel, en hulle na die mens gebring om te sien, hoe die mens hulle sou noem. En net soos die mens al die levende weesens genoem het, so moes hulle naam wees. My ander woorde, dit wat Adam gesê het, is geindoseer in die jimmel. Leid het die klokkie? Wat het die Heere vir Petrus gesê in Matthäus 16? hy sê, alles wat jy op, op die aarde bind, sal reeds gebonden in die hemel. Alles wat jy op die aarde ontbind, sal reeds ontbind in die hemel. Hy sê, my ander woorde, ek, het, ek gee jou, hoekom sê dit? Hy sê, omdat ek jou die sleutels tot die koninkryk gee. Wacht, bieke, die sleutels tot die koninkryk, wat is die sleutels tot die koninkryk? Hy sê, onderwerp Adam, onderwerp die aarde in die eerste oor, ek gee jou die sleutels tot die koninkryk. Koninkryk is regering, koninkryk is nie hemel nie, koninkryk regering, recht? Hy sê, ek gee jou die sleels door die koninkryk. As jy die sleels door die koninkryk het, dan betekent jy het stem in die hemel. En wat jy op aarde sê, geld in die hemel. God sê, ek het soveel, ek denk soveel van jou, dat jou uitspraak op aarde staan in die hemel. Nou sê hy van Adam. Hy sê, ek gee jou een stem in die hemel, bring aan jou stem uit ek vir jou vraag, het ek en jy een stem in die jimmel vandag, as ons kan sê, ons is die gerechtigheid van God, ons die afskynsel van sy jillikheid, en die afdruksel van sy wees, op grond van die offer wat Jezus gebring het, luister weer, ek hou dit aan sê, dis nie op grond van wie ek is, of wat ek gedoen het nie, dis op grond van wat Jezus namens my gedoen het. Nou, as ek dit is, as ek dit kan aanvaar, het jy die geest ontvang, om die geest te ontvang, en hy is vermoei, om my te kwalificeer, om die gees van God te ontvang, Moes ek rechtverig voor God wees, want die heilige geest gaan nie in die onheilige mens blijven. Reg, nou dat ek het aanvaar, nou sê ek, ek is dit. Dit sê vir my, ek het een stem in die hemel. Right, nou kom gaan nou aan. Maar nou het ons gesê, nou plaas God vir Adam in die tuin, in sy tuin, vir my en jou in ons tuin, elk een van ons in ons tuin. En hy sê, nou moet jy al alles wat lewe in hierdie tuin, moet jy naam gegeen. Nou, dis nou interessant, die termen wat hy hier gebruik, hy sê, vers 20, so het die mens dan naam gegeen, aan al die vee, nou, die oorspronkelijke vertaling van die woord, praat van stomme dieren, al die stomme dieren, al die stomme dieren aan al die, die voels van die hemel, en as hy sê al die wilde dieren van die veld, dan praat hy van alles wat lewe. Hy praat niet van dieren nie, hy praat van plant, hy praat van alles, hy praat van die hele levende kosmos. Hy sê alles wat lewe, hy sê, maar vir die mens het hy, uh, goed, kom ons stopjes, hy sê, so het die mens dan name gegeen aan die vee en die voels van die hemel al die wilde dieren van die veld. Hy het vir die name gegeen, maar as ons terug gaan vers 19 toe, Dan sê hy een interessante ding, hy sê by die tweede deel van die tekst, en net soos die mens al die levende wesens genoem het, hy sê, so moes hulle naam wees. Nou, wat hy sê, net soos wat die mens alles wat lewe genoem het, soos sou daar die lewe se positie, se karakter wees. Hoor wat hy van praat? Die woord die hy dan gebruik, ek het om neergeskryf hierin, dis die woord kara, iets van die aard, kara. Soos wat hy aanspreek, hy sê, so moet hy naam wees, die naam wat hy noem, dis die woord kara. Hoe, hoe sal hy hy groet? Hoe sal hy hy aanspreek? Hoe sal ek my tuin, hoe sal ek die lewe in my tuin? Die lewe in my omstandighede. Want hou net, die teenstand in my omstandighede is wat? Dis lewe dit is lewe wat in my staan, kijk mooi, hy sê, jylle teenstander die duivel loop rond soos een brilende lewe om te kyk wie hy kan verslind, hy kom met versoekingen, vervolging en verdrukking, hy kom met daai goeders na my toe, nee, wat is dit, dit is verteenwoordig lewe, nou sê, sê God vir Adam, hy sê, Adam, hoekom het God vir Adam gewaarskie om nie te eet van die boom nie, van die kens van goed en kwaad nie, om aan die duivel rond, rondgeloop het soos een brilende lewe om te kyk wie hy kan verslind, het hy het gekry, ja, hy het het gekry met Adam, maar as Adam gewede wat ek en jy weet, dan sal hy nooit geval het vir die grap nie. Maar Adam het nie die inzicht nog gehad nie, en wat hier gebeur is, wat Adam moes doen, Adam moes die omstandighede, selfs die verdrukking en die versoeking en die vervolging, daai lewe, moes hy name gee, hy moes hulle, hy moes alles aanspreek, en dit waarmee hy hulle so aanspreek, so hulle vir hulle een naam wees, maar die naam so bevestig, wat is hulle positie, en wat is hulle karakter, en wat is hulle gesag? Dit is hier die woorde wat hy gebruik. Wat is die positie, die karakter en die gesag van dit wat jy naam gee? Nou hoor bykie wat maak ons. Noud ek een werk, en ek klaar oor my werk. En wat doen ek, as ek klaar, met die positie, die karakter en die gesag van die omstandigheid? Ek het die hevelik, en ek klaar oor my jyvelik. En wat doen ek met die positie, die karakter en die gesag? Ek het een gezin, ek het kinders. Ek het, ek het die burgerskap van Zuid-Afrika. Hm. En wat noem ek die lewe? Wat ek dit noem, is die positie, die gesag en die karakter wat het het. Weet jylle, wat het God vir Adam gesê om te doen? Vir Adam gesê, soos jy dit noem, so sal het wees. So is dit. En dan sê ek, en as ek na my omstandighede kyk, en ek kyk na my werk, en ek kyk my positie, en ek sê, maar, ek kan nie meer nie, dit is te veel, die druk is te kwaai. Hoekom sê ek so? As ek dit sê, dan gee ek daarmee vir dit gesag, Gezag oor my, negatieve gezag, verkeerde gezag. Ek gee dit een verkeerde naam. Nou kom Petrus, en Petrus sê, hy sê, sien, en moet nie vervloek nie, want hiervoor is jylle geroep, sien, so dat jylle sien kan beërwe. So wat, wat is het voor ondersteun te doen? Die oomlik, as ek begin sien, as ek my omstandighede sien, as ek my dag sien, as ek nie sê, ek skrik wakker op maandag maandagmorgen nie, maar ek sê, ek word wakker, en ek sê, see, ek sien die dag, ek sien die week. Hoor jy wat gebeur, wat is ek bezig om te doen? Ek is bezig om, om dit wat ek geseen het, die karakter geef, soos wat ek het noem, so is dit. Uh, soos wat ek die dag noem, wat ek die omstandigheid noem, ek is in beheer daarvan. Kyk wat het ons gedoen, ons het geleer om negatief te praat, en ons het ons onder die omstandighede ingeplaas, en die omstandighede het oor ons begin eers. En ons het met smart kinders gebaak, Ons is met allerhande smarte dierboer. Hoekom? Omdat die duivel te sterk is, sovoor het God ons verlaat het? <tie> Je weet, omdat ons nie verstaan, wat God bedoel het, van die begin af. So, ho Hoor jullie ho wat gaan hier aan? God sê vir Adam, wat jy in jou tuin, die name wat jy die lewe in jou tuin gee, is die naam, die karakter, die gesag, en die posiesie wat die lewe inneem. En as die aanslag is, is die posiesie oor jou of onder jou? Is die karakter ondergeskik of is die karakter oor jou? Is die gesag oor jou of is jou gesag daar oor? Salemhoog het gesê, dood in lewe, leen die mag van die tong. Hy wil die tong gebruik, sal die vrug van sy tong eet. En as ek kyk wat ek eet, paie da, dan besef ek, dit is die vrug van my tong. Om Peter het vertel van die ouwe wat voor die spiel gaan staan het, en omself so gekyk het, en omself een opstopper op die mond gegeet, en sê, jy, met jy veel nonsens gepraat het, wat my al in soveel goeders beland het. Het is rechtig die posiesie waarin ons onselfen vind. Beseef jylle, wat lee in? Wat noem ons dit? Je sien, ons gesê, geloof sonder werke is dood. As ek dus nie die vrymoedigheid van my positie, die stem, die stemreg wat ek in die hemel het, as ek nie dit kan vat en kan toepas en dit in my omstandighede naam kan genie, as ek nie my omstandighede kan begin sê my dag kan sê nie, my lyf kan sê nie, my huwelijk kan sê nie, my gesin kan sê nie, die politiek kan sê nie, die ekonomie kan sê nie, hoor jy, wat sê die Heere? Die Heere sê, jy het een stem in die hemel. So ek en jy kan die ekonomie sê ek en jy kan die politieke proces sê nie, maar jy sê wat, wat ons verkies om te doen, of verkies het om te doen, is om te klaar, en om te praat, en sien, die maak so, en die maak so, en die maak so, en hulle maak so. <laughs> dit is so. Maar wie ook om maken is so, o, het is omdat ons dit so noem. Maar sien, ons gaan dit nie meer publiciteit geven, want nou kom ons by punt om te sê, jyre, ek spreek tot hierdie ding, ek het een stem in die hemel, wat ek spreek op aarde is in die hemel. Dit gaan die woord nie, is. Beseef jy, as ek dink, hoeveel negatieve goed ek spreek, ek praat van myself. As ek net die laatste dag in die week vat, Hoe ek klaar en hoe ek moet negatieve goed bezig is, gewonder ek kruis sooswaar nie. Gewonder ek sikkel nie. Gewonder my omstandighede wil my oorweldig nie. As ek by die pin kan kom te besef, Heere, ek is die tydbom. Ek loop met die gesag van Godse gees in my. En wat ek op aarde sê, is in die hemel. Dit is wat oor 1 Petrus 3.9 sê, Sien, want hiertoe is jylle geroep, so dat jylle sien kan beherwe so nou kan ek begin sien, nou kan ek het in naam gee, want ek wil die vrug eet, van dit wat my, my mond beleid, hy sê, die wat die tong gebruik, sal die vrugte daarvan eet, ek wil die vrug eet, maar dit beteken, ek moet my tong begin inspan, ek moet my tong, baie goed inspan, jy sê, jy sê, jy my verkoek elke morgen, jy sê, jy my geoefende tong gegeen, om die vermoeide te verkoek met woorde, maar my verkoek ons die vermoeide, hoekom is die vermoeide vermoeid? Die vermoeide is vermoeid oor wat hy spreek. En wat moet ons doen? Ons met die vermoeide kan verkoek met woorde, wat er woorde, woorde van sien. Besef jy, nou kan ek van die berg sê. Hef jy op, dat ek jou nie gee. En ek hoef jy te twyfel nie. Jy sien, dit is een aangaande proces. Ek word gevoed met Godse gees ek word gevoed met Godse woord. Hy sien, die woord gaan nie uit die saak uit nie. Ons het nie nou hier een bieke woord en hier een bieke gezag nie. Die ding is aan, aan een lopende um, aksie, soos, soos wat die huis schoon is, en ek het vol met Godse woord, nie meer met oorlevering nie, nie meer met wet nie, nie meer met, met ongerechtigheid nie, maar so wat ek myself voed met Godse woord, hy sê, ontvang die onvervalste melk van die woord, hy sê, voed julle met woorde van geloof, woorde wat geloof in julle kan werk, nou is ek met woorde van geloof bezig, ek met Godse woord nie wat testamenties bezig, ek sien wat Jesus van my gedoen, ek sien wat hy van my gemaakt het, ek sien die, die komissie wat God my gegeet om te sien, Hy het eindelijk vir, vir Adam gesê, Adam, besef jy, jou mond gaan bepaal of hierdie aarde gaan bly wat hy is, en of hy gaan word wat hy geword het. En hy het geword wat hy geword het. En nou kon God vermoorde na my en jou toe, Adam, en hy sê, hierdie aarde wat ek en jy boon, hierdie land wat ek en jy bevoon. Johan sê, vertel my gister van een ouwe, het a, wat die ontmoeting met die Heere gehad, en vir die Heere gesê het, wat, wat vertel, geef my een woord, en die Heere het vir ons die exie een woord geef, wat om te spreek, en hoe die ding geloop het, en wie het die ding blijf by my, en ek besef, maar die woord, wat God ons gegees, ek het, die woord, ek het my woord in jou mond gegeen. Want die Heere wat God vir Jeremia gesê het, vir Ophodamie, hy het Jeremia gesê 15, vers 17 en 18 en hy sê, as jy voortbring wat edel is sien, so dat jylle sien kan beherwe sien is edel hy sê, as jy voortbring wat edel is en niks wat onedel is nie hy sê, nie sal jy nie is jy soos my mond is jy soos my mond as ek en jy kan voortbring wat edel is en nie onedel nie dan spreek God onder ons spreek dan is jy, jy sal nie soos my mond wees nie, dan is jy my mond. God sê, ek het gekies, dat jylle, jylle is die lichaam van Christus, Jesus is die lichaam van Christus, ons is lede als zonderlik. En as ek my mond gebruik, dan beteken het, ek, ek waag dit, om Jesus' tong te wees. Wat het Jesus voor gekom? Nee om te verderf nie, om te red. En jy sien, die verderf kan nie nou intree my nie. Want die besprinkeling met die soud, hy sê dat jylle woorde gesoud wees, wat bedoel hy by soud? Die soud verbond, die beeld van soud, is die beeld van Godse geest. Kom Godse gees en hy preserveer. Hy preserveer. En wat maak ons met die vijand? Die eiliggeest kom oortuig ons, Johannes 16 by vers 11, hy sê, van oordeel, hy oortuig ons dat die, die oordeelste van die wereld oordeel is. So die oordeelste van die wereldse aanslag die in my, kan nie meer staan nie want ek het gesag, want ek sien my omstandighede, ek sien my life, ek sien my week, ek sien my dag, ek sien my gezin, ek sien my huwelik. Mense, ons moet dit begin verbal doen. Jy sien, ek kan dit nie net dink, as meer nodig is, net dink. Die Heere sê, Paulus skryf ons in Romeine 10, hy sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid. Met die hart hy het ons tot oortuiging gekom, Godse geest, het sy woord in ons hart ingeskrywe, het, het in ons verstand ingegrafeer, hy sê, ek verstaan niks die gerechtigheid van God, ek verstaan niks die afdruksel van sy wees, die afskendsel van sy heerlijkheid, ek verstaan dit nou, en nou sê, ek geloof dit tot gerechtigheid, maar nou beleid ek tot redding, en die beleid is, is om met God saam te stem, om dit uit te spreek, en om fysisch my omstandighede, fysisch my dag, fysisch my gezondheid, fysisch my gemeente, fysisch my huwelijk, fysisch my huis te sê. En wat sê Asalemoe? As Hy sê, jy sal die vrucht daarvan heet. Preist die heren. Vader, ek dank jy. Ek dank jy dat jy naam boe elke naam is. Dat in jy naam die vijand moet vlug. Dat jy gesê, het, in jy naam sal ons die duivel uitdrijwe. Heren, ons drijf die duivel uit met sien, want duivel verwerkt nie met sien nie. Heren, met sien verdrijf ons die vloek. Met licht kan verleer ons die duisternis. En daarom kan ons voor die staan vanmorgen sê, Heren, ons spreek leven. Ons spreek die licht. Ons sien. Ons sien die dag wat kom. Ons sien die omstandighede. Ons roep die naam uit, oor elke dag, oor elke oomlik, waarvoor ons te staan kom. Ons sien, vader, ons huishoudings, ons sien, ons huwelike, sien, ons gesin, ons sien, ons, ons kinders, hier, ons sien, die gemeente, ons sien, hier die project waarmee ons bezig, die projecte, ons sien, die droom, vader, waarmee ons geroep het, om die woord te verkondig, om woord te versprei. Hier, in al die goeders, wat rondom staan, in gebouwe en plekke en goeders, besef ons, hier, is ondergeskik, aan die woord, aan die sien woord, wat moet uitgaan, op die plek, ons eer die vermoorde vader, dat ons een stem het in die hemel, en dit wat ons sê, dat het is, omdat ons het sê, in die naam, wat boe elke naam is, dat die naam, die gezag, die bevestiging, die einde is, van alle teespraak, dat in die naam, Elke tong moet belei en elke knie moet buig voor hierdie naam. Waarmee ons bemachtig het. Ons eer hier vermoorde. In Jesus naam.